Ход врубувався у ворожі полки, а штабля у нього, мов, була. Еге ж як не дивно, а справжнім воїном удався цей ніби спокійний чолов'яга. Колись ходила слава про нього, а що тепер залишиться однеї? І все-таки, чого йому зараз блукати в нетрях? Може, партизанство збирає? Так що воно проти танків і всієї бісової машинерії? Тільки забавка у війну. Але коли недоброхідь засугання чоловіка на таке діло, то мусить із гвинтівочкою йти навпереїми танкам. Та Бог з ним, бо від своїх клопотів гуде голова, мов дуплянка. За різними турботами, що шарпали і тривожили його, Магазелики не помітив, як коні дотрюхи коли в низинку. Вона вузькою смугою відділяла одне урочище лісу від другого. Тут саме білою хвилею солодко цвіли грички, відворушуючи над собою чи в собі теплу музику літа. Тепер сюди за взятком летять і його бджоли. Не перший мед, як роблять інші пасічники. А ось цей Талиповий залишить він бджолом і собі на зиму, був перший комахи часто приносять пать. Господи, про що думає в таку годину? І чи доживе ще він до зими? І мимоволі потягнувся до заходу, чи знову не почує звідти страшного відлуння? Та не почув, побачив. У Греці безбожно витолочуючи її дівочу красу. Бродили чуїсь породисті важкотілі корови. Магазинник за своє життя не раз бачив, як худоба толочила жито, пшеницю, овес, ячмінь. Але навіть найбільший збитошник не заганяв худобу в гречки, бо щось беззахисне і святе було в їхньому цвіті. І ось тепер череда корів пожирала, змішувала цвіт із землею, і залишала після себе чорні стежки. Ось таким було для нього перше видиво війни. Магаданник здогадався, звідки взялася ця приблукла худоба. Учора уже надвечір, фашистські кроволюби пролетіли біля татарського броду і вдарили з кулеметів по худобі і гуртоправах, які саме розклали вогник біля води, збираючись варити вечерю. Тепер там, де трімтів сумирний вогник чорніє могила, а поранена і ціла худоба розбралася по всіх усюдах. Що ж робити з цією чередою, яка забилася в гречки і немалосердно витолочувала їх? Вразневчасна злодійська думка скосовочила магазаника. «Приносить війна нещисленні збитки», до хай принесе якісь прибутки. Ось він заженеть у череду, поки до себе в обору, напоїть, а там буде видно. Знайдеться, господар, добре, не знайдеться ще краще. Лісник повернув коні до лісу, на спріг, спутав їх і ввійшов у гречку, що бризнула бджолами. Навіть тепер жаль було толочити ніжне стебло і цвіт. На його кроки й голос корови відіймали голови, і щось пригадавши починали рівти. У деяких корів на гречки сочилось нездоєне молоко. Всяк так він збив череду до купи і гоном погнав до своєї садиби. Ще не кінчились гречки, як його перестрів муроговидий Влас Кундрид. О той, що мав не все життя, крамарював у сусідньому селі. Він був таким спритним на гарбанні, що міг навіть решетом вхопити сонце. І не тільки в торгівлі Петра вулазливий махляр. Умів доладно виступити на всіх зборах і святах, Умів усюди так увернути слово, щоб його заслуги не залишилися забутими, божу громадянську, і він, ризикуючи життям, допомагав партизанам. Правда, злі язики плескали, що в революції Кундрик був і нашим, і вашим, і ще чиїмось. Але з трибуни видзвонювали не вони, а красномовний влас, який теж знав кого і як,